Там забаривсь менелай, хоч і як поспішав у дорогу, мусив товариша він поховати і похорон справить. Потім, коли в винно темне море поплинув і знову, на кораблях він доладних і скель стрімковерхих малеї швидко досяг, страшну йому визначив Зевс громозвучний далі дорогу. Вітру наслав він бурхливе дихання, і хвилі навколо бурунні підняв величезні, як гори. Кріту сталися тих розпорошених суден частина. Там, над Ярданом струмистим, кідони жили спокону віку. Гола, стрімка над водою, звисає там скеля висока, самого краю гортіни, в імлисто туманному морі. З лівого боку до Фесту велику там кидає хвилю Нот, і той камінь малий затримує хвилю велику. Саме туди їх загнало, і ледве уникнули люди гиблі. Всі ж кораблі оскелі підводні розбито хвилями вщент. Із них тільки п'ять кораблів синьоносих аж до самого Єгипту – Водою і вітром загнало. Поки, збираючи золото і всякого скарбу багато, І з кораблями блукав менелай між людей чужомовних. Дома тим часом Егіст свій злочин великий замислив. Сина Атрея убив і народ йому мовчки скорився. Так він сім років владарив у золотобагатих мікенах, тільки на восьмий з Афін на згубу йому повернувся світлий орест і егіста, підступного батько-вбивцю, вбив він того, що колись умертвив його славного батька. Потім проте поминальну для всіх він справив аргеїв, учту по матері Ницій і тім боягузі егісті. Дня цього самого вже й минила, й гучномовний приїхав. Стільки привізши скарбів, скільки їх в кораблях уміщалось. Ти ж не барися, мій друже, в блуканнях від дому далеко. Скарб, залишаючи весь у Господі своїй на поталу, людям зухвалим у себе, бо вони пожируть і між себе скарб твій поділять. Даремно й було б тобі в путь вирушати. До Минила я ж раджу, я щиро тобі і закликаю їхати. Зовсім недавно в Отчизну свою повернувся, Він від людей, від яких вже не мав і надії у серці, Виїхать він, коли бурі загнали його на простори Моря широкого, звідки і птиця крилата не зможе Навіть за рік долетіти. Таке, бо страшне й величезне. Нині ж рушай на своїм кораблі І з гребцями своїми, Чи суходолом, як хочеш. Стоять он і повіз, і коні. Їдуть сини мої разом, Вони бо тебе й запровадять. Аж в лакедемон ясний, Де живе Минилай, Русокудрий. Ти його сам попроси, Щоб сказав він усю тобі правду. Він не злукавить, занадто, бо щирий він є і розумний. Так він сказав, а сонце зайшло і почало вже смеркатись. Знову озвалась тоді ясноока богиня Афіна. Старче, усе як належить, по правді мені розповів ти. Отже, відріж бикам кам язики, і вина не мішайте, щоб Посейдонові іншим безсмертним створити узливання, ну а тоді й про постелю подумати слід, бо пора вже, світло давно вже зникло в пітьму, і не годиться так довго тут нам сидіти на учті богів, пора розійтися».